Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaa wa humma ba'd Ndugu zangu waislamu baada ya kumhimidi Allah Jalla wa Ala na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad alayhi afdhalus salati wa atmut taslim Hatuna budi Allah Subhanahu wa Ta'ala na Allah tunaimeshwa neema kubwa na ni neema ya Uislamu kwa hakika hii ni neema ambayo hailingani na neema yoyote aliyonaimeshwa nayo mwanadamu baada ya utangulizi huu ayu hannas nimekusudia kumjibu shekhe mmoja aitwaye shekhe Ismail wa mkoa Kagera wilaya ya muleba, watu wa Kagera wote tikimsema Sheikh Ismail wa Mleba Anafahamika ni shekhe katika viongozi wa taasisi ya answaru Sunnah hiyo chini ya usimamizi wa Sheikh Salim Barahiani hadana Allah wa iyah kwa hakika kabla ya kuingia katika kumjibu maneno yake aliyokuja nayo Fidi ya ahlu sunnati wal jamaa as-salafiyyun sina budi kutanguliza maneno haya ndugu zangu inatakiwa tufahamu kwamba daawa ya haqi iliyojengeka juu ya kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam hiyo ufahamu wa wema waliyotangulia ni li daawa salafiyya hiyo ndiyo daawa ya haqi iliyojengeka juu ya misingi hii. Kwa sababu Uislamu wetu umekuja kwa mapokeo. Na mapokeo yenyewe ni kutoka katika Qur'ani na Sunna. waliopokea Uislamu huu ukiwa mbichi ni maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivyo basi, sisi ni wajibu kwetu sisi na Qur'ani imetuamrisha hivyo. Na Sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam zimetuamrisha hivyo. Ni lazima tunapotaka kutafsiri ayati Ahadif turejee kwao wao walifahamu vipi kwa sababu ndiyo mashehe zetu wa kwanza ikiwa litafahamika hilo akili iliyosalimika yafahamu hivyo maandiko pia yanaelekeza hivyo kwamba ni lazima tuwafuate salafu lakini kadhalika tufahamu ya kwamba maadui Wanaotaka kuwatoa watu katika njia hii ni wengi. Kwa sababu hiyo ndiyo haki na haki siku zote ina maadui wengi. Wa ndani na nje ya kile kitu ambacho mkonacho. Na kwa hakika daawa hii ina upinzani mkubwa. Lakini alhamdulillah kila upinzani unapokuwa mkubwa ndivyo watu wanazidi kuijua daawa hii na kuisikiliza na kuwategemea masikio. Mashihi wa kisarafi wanasemaje? Sasa kuna jambo ambalo baada ya kuyajua haya inatokea tuyafahamu au tulifahamu jambo hilo. Nalo Na ni jambo la kujinasibisha kwa Salafu Salih. Kwamba je yafaa kujiita mtu kwamba ana Salafiyun? Kwamba mimi ni Salafi? Ndugu zetu hawa aswaru sunna siku hizi baadhi yao wameanza kuelewa nasema sema maneno kama hayo lakini zamani walikuwa wakikataa kata kata, kata. haifai kujiita salafi lakini hasemi haya ispokuwa mtu mwenye ufinyu wa ilmu kwa sababu ya hapa ni ya nisba ile as ile ya ni ya nisba kwa maana ukisema ana salafiyun maana yake ni kwamba attabi'u al wa sunna ala fahmi salafi hadhi al -um mimi nafuata qurani na sunna juu ya ufahamu wa wema waliyotangulia wa umma huu kwa maana ya kwamba ana attabi'us salaf au attabi' madhhabas salaf nafuata madhhabu ya salaf kwa hiyo tajita salafiyyun kama kusema ana shafi'iyyun haina maana ya kwamba umekuwa alimamu aje mtu mmoja akwambie kwa hiyo imamu ni mamu shafia sio au ukasema ana malikiyun haina maana kwamba ni imam maliq la ie ya nisba kwa maana nafuata madhhabia imam maliq ana hanbaliyun mimi ni mhambali nafuata madhhabia imam ahmad ibn hanbal kadhalika ana hanafiyun attabi' abi hanifa Wahakada. Kwa hiyo mtu kujinasibisha wala hilo halijakatazwa na hakuna mwanachuoni hata mmoja aliyesema hivyo. Sasa ikiwa kufaa kujinasibisha kwa hawa akina imamu Abu Hanifa, Imamu Malik, Imamu Shafi'i, Imamu Ahmad, ikiwa yafaa hiyo. Mumlaumu vipi mtu ambaye anajinasibisha na karne ya kwanza ya Salafu Salih? Akasema ana Salafiyyun. Bila shaka hakuna nizaa. Sasa hama hawa hawa kwa tabia moja lima moja kwa kujua au kwa sababu ya udogo na uchache wa ilmu na maarifa waliokuwa nayo baadhi yao wakaanza kuwasema vibaya hao masalafi wakusema hawa hawa wana salafia tun jadida wana mpya jambo ambalo kwanza kwa lugha ya arabu halikubaliki wala halipo ni maneno ya kutunga tu kwa ajili ya kuwachafua wale ambao wameamua kufuata sunna samtume sallallahu alaihi wasallam na wakafuata njia ya maswahaba wa mtume alaihi salatu wasallam ni maneno ya urongo waliamua kuichafua da'wa hii sasa shekhe huyu shekhe Ismail wa Kagera Muleba yeye kwa hakika hasa anachuki na da'wa salafia na kinachowasababisha hama bwana kuwa na chuki zaidi ni vile vieu alivokuwa nazo katika taasisi yao ya answar kwa sababu yeye ukizungumza sheikh Ismail kwa mkoa kagera ni mtu ana makana ana nafasi ya hali ya juu katika taasisi yao hiyo sasa maajabu huyu sheikh ni mtu ambaye alikuwa kitarajiwaheri kwa kiasi kikubwa kabla haijatangaza da'wa salafia kwamba alikuwa Hadhaniwi sheikh Ismail kwamba inaweza ikaja haki yoyote Aliyoijua akaipinga haikuzaniwa hivyo na mtu yeyote katika watu wa bukoba wanaomfahamu shekhe huyu lakini ma alasafi shadid ilipokuja dawa salafia akawa ni muanid muaridh mtu mpinzani wa hali ya juu akaichukia dawa hii na kuwasema vibaya watu wake akaanguka kianguko kibaya kwa sababu ukiipinga haki unaporomoka na kadiri yako inaondoka na cheo ulichokuwa nacho kinaondoka kwa sababu cheo na 'izzan Allah subhanahu wa ta'ala fa innal 'izzata lillahi jami'an utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala na namtukuza amtakai yu'izzu man yasha' wa yuthillu man yasha' halam tukufu amtakai na nampa udhalili amtakai wa sababu bila atakavoshkamana na mafunzo ya Allah na mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na kwa kadiri mtaka tawafua chara na mafunzo ya Allah na mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wa sallam sasa huyu shehe ni katika watu hao ambao wana upinzani mkubwa na dawa salafia katika mkoa wa Kagera. Shehe huyu aslahana Allah wa iyah siku kadhaa zizopita walikuwa wanashura zao huwa shura zao wanakaa wakijadiliana mustakbali wa, wa, wa, wa mambo yao ya kidawa ya kijamii na kwa ujumla. Sasa katika shura hii Alitaja mapote mbalimbali mbali ambayo inatakiwa wao wapambane nayo kwa nguvu zao zote kujitolee kwa kujia kwa kwa kupambana mapotee hayo. Akawataja mashia maibadhi Masufi na wengineo. Kisha katika aliwataja, akawataja na Majadida achikusudia sisi masanafi. Katika maneno aliasema Sheikh huyu anasema kuna maazimio katika shura iliyopita moja ya madhimio kwamba ni muhimu sana kwenda kubainisha mapote haya potofu akaanza kuyataja akataja itikadi ya kishia itikadi ya ibadhi kisha akawataja na hawa majadida hem tu kuna maazimio aliyozungumza katika shura iliyopita moja ya madhimio ile sio hii ile iliyopita kabla ya ili mwicho kwamba ni muhimu sana sasa hivi kwenda kubainisha mapote haya potoku mkiwa akida za mashia akida za mamama ibade. lakini pia hata shubwa za hawa majadida ambao wanata wanajaribu kutia shaka katika nyoa za ni majambazi wanao wanaoteka wanao ni watekaji wanaozuia waumini na njia ya kuwapandikiza kwenye mapandikio kwa sababu ikiwa watu utawanyang'anya fedha kwa watu ambao ndio kwa kuwafikishia dawa katika nyanja kama hizi ambazo hatari ni kubwa kiasi ya mashia na maibadi wako wanakuja saibio wameanza kuchangamuka muda mrefu walikuwa kimya lakini na wanaanza kujit, kukuj, kutoa makuja yao tunaona anaanza pigaenda msikiti mpaka mjini wanaanza kujitangaza wanajipambanua jipambanua kujionyesha makoja yao kutoa nipote nyingine hili pale watu baada ya kwa tumemskimiza shekhe huyu majibu yetu ni kama ifatavyo kwanza kabisa Kuwaita masalafi kuwa masala ni majadida hayo ni madai ya uongo na madai ya uzushi na chuki waliokuwa nayo lakini kadhalika kusema hivyo ni kuonesha kwamba wao hawajui hata lugha ya kiarabu imewapiga chenga Hawajui kusema kwamba ana salafiyun kama tulivyoeleza mwanzo maana yake ni nini hawajui wamefuata mkumbo na kwa sababu ya shehe wao mkuu mkuu wa taasisi yao alivowanyeshwa sumu ya hali ya juu juu ya chuki yao dhidi ya sunnat wal jamaa na wao wakabeba kichwa mchunga hivyo yuko kawafidishia watu wa majadida majadida majadida majadida wakabeba hivyo hivyo Zuran wa buhtana lakini kadhalika Kuwaita hawa eti ni majambazi watekaji hii ni dhulma uliyoifanya we shekha ismaeel kwanza kabisa audio ile imekwenda alipokakatwa inaonekana kuna maneno amezungumza mengi video yetu alafu yakakatwa alafu inasika majambazi watekaji nadhani mmemmsikia kwenye kwenye hiki kipande ambacho tumesikilizisha hapa na kadhalika hali maneno ya chuki ambaye ame ameamua kuyazungumza ili kuwateka fikra watu wake wazidi kumbatia yeye na kuikumbatia taasisi yao. Lakini hilo haliwezi kusaidia chochote. Nuru ya Allah Subhana wa Ta'ala hakuna anayeweza kuizima hata ashambulie vipi. Na da'wa salafia ni nuru na inamwangaza hali ya juu. Hivi kweli nataka nihoji mambo kwa watu wenye akili timamu wanafuatilia dini yao na wanaipenda dini yao ya Uislamu kuna watu wanaobainisha makundi yaliyoacha njia ya haki kama masalafi kuna watu wanaobainisha mashia na upotevu wao kama masalafi kuna watu wanaobainisha maibadhi na upotevu wao kama salafi kuna watu wanaobainisha ma masufi na wengineo kama salafi bila shaka hakuna Watu wanaosimama na msingi huu wakubainisha upotevu wa baadhi ya makundi ni as tena kwa ilmu na bayina, na hujaj barahin kiasi ambacho hakuna kuwapinga wao isipokuwa taanguka kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu wanatumia misingi inayokubalika kisheria nacho ni kitabu cha Allah sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya ufahamu wa salafu salih Wakati salafiyuni wakifanya kazi hiyo hawa mahizbi hawa wamepeleka juhudi zao kubwa katika mipango mikakati kukusanya mali kuanzisha miradi mbalimbali mashule na vinginevyo kwa kudai kwamba eti Uislamu ni uchumi bana Islamu mana ni uchumi bana bila uchumi Uislamu hawendi wakawa badala ya kuwa answaru sunna wakawa answaru mali sio answaru sunna Hawanushuru sunna kwa chochote. La sunnata nashuru wala bid'ata kasr. Sunna hawakuinusuru wala bid'a hawaku Wao Hawa ni ansaru almal wanazinusuru mali. Miradi yao isi kapotee ikaharibika. Utaona kutwa wakitembea huku na kule na idara zao mbalimbali lakini shida kubwa ni kusanya mali na kuangalia uchumi na wakidai kwamba Uislamu ni uchumi bali Wakati huu Ahlus Sunnah wal Jamaa wakibainisha mapote mbalimbali mbali, na kusomeshana dini yao Kisawasawa kwa misingi madhubuti iliyojengeka juu ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya ufahamu wa wema waliotangulia. Na hawa Ansarus Sunnah hawa huwezi kuwakuta katika vituo vya vituo vya dini. Kwa asilimia hawa viimarishi. Wataimaliza kwenye mashule huko na miradi yao ya kiuchumi. Kuonesha kwamba dini wao wameiweka nyuma ya migongo yao. Ni misikiti mingapi ambayo haina maslahi na wao wameitupa na kuitelekeza? Misikiti ya mabanda ya mbuzi, misikiti ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mara ngapi? Ukiona msikiti sana unajua kuna maslahi yanapatikana hapo. Huo ndiyo uhalisia wa Ansarus Sunnah. Ni nani asiyeyajua haya katika watu wanaofuatia dini yao Ni nani asiyeyajua? Hivyo Sheikh huyu Sheikh Ismail kuzungumza lugha za chuki na maneno ya chuki kwamba hawa ni majambazi watekaji haya ameamua kusema tu kwa ajili ya kutuchafua ili akusanye watu wake Waone kwamba wa, wao wako kwenye haki hali kuwa katika baadhi na wali katika hao ambao ni jumla ya wale ambao wanafaa kutahadharishwa na kadhalika kuwabainisha kwamba hawa ni wapotevu njia yao walioishika sio njia ya haki na njia ya haki njia ya salafia lakini maneno haya hayawezi kuidhuru da'wa salafia hata siku moja kwamba eti mkawabainishe wabainishe mkafanya nini bali kila mnapojitahidi kubainisha na kuweka wazi jambo la salafia ndivyo mnazozidi kukosa watu na watu kuwakimbia kwa sababu wanazidi kujua kumbe dawa salafia ndio dawa ya haki na jamaa zetu anudia umri tu hawa kwa sababu moja ya dalili hizo billahi alaikum watu wa Kagera ni mashahidi hivi kuna mkoa ambao ulikuwa ukimkumbatia Sheikh Salim Barahiani, kama mkoa wa Kagera hivi kuna watu walikuwa hawakati kusikia dawa salafia kama mkoa wa Kagera kwa kiasi kubwa na asilimia kubwa watu wa Kagera ndio walikuwa wameikumbatia Ansar Sunnah kwa, kwa kiasi kikubwa sana. Uwezi kumsema mtu ukamwambia mtu mambo ya dawa salafia akakuelewa. Ukianza tojua Salafi jadida huyo wanakuambia hivyo. Salafi jadida huyo kadha wa kadha lakini leo billahi alaikum ni mikoa mingapi au ni wilaya ngapi katika mkoa wa Kagera imebeba masalafi wa kutosha? inakurubia kuwa mikoa yote kuwa ina masalafi ndani yake na kituo cha kisalafi wa al alfadlu minallāh wa kafā billāhi salafia imetawala katika kila sehemu katika mkoa Kagera na huyu alamfukuta maneno hayo kwa sababu vijana wa kisalafi na wazee wao wameishikilia da'wa hii na wameamua wakajua kwamba hawa wetu na kutupiga muda mrefu hawawezi kusimamisha jambo la dini yao hawa Hawa si wasomeshaji wa dini hawa. Hawa ni watu wa miradi hawa. Hawa ni watu wa kukusanya uchumi hawa. Tumeachana nao. Hilo ndilo na kujaribu kupambana na kuleta maneno ya chuki na maneno ya kejeli na ufedhuli zidi ya masalafi ili tuonekane hatuna thamani. Hilo haliwezi kusaidia na watazidi kupukutika kutoka kwenu kuja katika dawa salafia kwa sababu ndiyo haki. Leo ndugu zangu wa Uislamu, nyinyi ni mashahidi. Kazameni alafu ni tathmini ni nani katika hao mashehi wa kihizbi bilkhusus ansaru sunna tujalie katika mkoa huo wa Kagera ambao amezungumza huyo shekhi wamewatoa vijana na wanafunzi ambao wana uwezo wa kuihami ngome ya sunna na kuihami tauhid wana uwezo wa kupambana shubuhati za watu mbalimbali ni nani tuambieni kwamba haa. vijana hawa hapa wana uwezo wa kuihami wako wapi wakati nyisi wasomeshaji wenyewe kwanza nyinyi mashaaka si wasomaji wala hawa vijana weni. Hamu hamwasomeshi sana sana utakuta wanawapeleka katika mrengo mwingine kazi yao wao ni kuangalia kwamba tutapataje kadha yani mambo ya kidunia ndio wanafikiriafikiria haya ya wamewachia nyinyi wenyewe mkafanye wenyewe huko wanaweka kama kigezo tu lakini hawamo sasa hii inaonesha kwamba hawa si wa kweli. Badala yake badala, badala ya kuwapa nguvu hao masalafi na kuwatia nguvu mwa wakati wao jambo lao ni hilo. Ni vijana wangapi wa kisalafi wameamua kuihusu sunna? Wanaihami ngome ya tauhid ambao ndo msingi mkuu wa Uislamu wetu. Vijana wangapi wa kisalafi? Na wengine mewaza nyinyi wenyewe. Lakini leo mwaakataa kwa sababu wamekuja nakwambieni haki. Sasa sitoaambia kwamba hii dawa sarafia ni kama mafuriko inakusanya kila kitu itakukomba wewe usipokubali wewe itakukomba mkeo usipokubali mkeo itamtoa mwanao itamtua mwanao jomba itamtoa mtu katika nyumba yake dawa ya tauhid ilivyo na shani ya jambo la Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ndugu zangu hawa mabwana sio watu wasomeshaji wa dini wala hawana malengo ya dini hawa hao mashaikh zao wenyewe waambieni ni nani katika wao ashay kufundisha kitabu kama al ushulus salasa mwanzo mpaka mwisho al ushulus sunna au al ushulus sita al ushulus sita na khawali al arbaa kashf al shubuhat kitabu al tawhid au katika kitabu vya aqida kama kitabu na hi kutoa, wawaliza, ninani, kitabu, hii challenge yashai kutoa Sheikh Abdallah Al-Humaydi hafidhahullah ta'ala wa Mombasa akawauliza nyinyi mahizbi nyinyi twambieni ni nani mliymsomesha kitabu Al-Usul Thalaath hicho tu kama mmekifundisha Mwanzo mpaka mwisho wako wapi na msomeshaji huo twambie Sheikh Ismail ni nani katika wanafunzi wako ni muafsal kama huyu anaweza kurithi mikoba Zahidi ya kufanya hayo mnayofanya na kampeni za kutaka kuipiga vita dawa salafia haliakuwa hamuiwezi Hii ni ishara ya kwamba si watu wanaokushudia kuhami sunna wala kutengeneza watu watakohami sunna Jambo hilo limewashinda badala yake wakabaki kufanya uadui kwa wale walioliweza jambo hilo na kuliasis jambo la ilmu Baada ya hayo nilizungumza baku mjibu shekhe huyu maneno yake mabaya aliyo kujanayo ya kwamba anataka wanataka wabainisha hawa majadida majambazi hawa watekaji wakifikra kifikra wazuran wa zura wa je hawa mabwana hawa kwamba wanataka kubainisha na kupambana dawa salafia yani kupambana hawa wanawaita majadida wana nyenzo za kupambana au wana silaha butu Maka mtu anaenda katangaza vita nitakupiga. Kumbe akipiga ngumi moja mkono wavunjika. Ndo hama bwana walivu. Kumbe anapanga le likobutu, Halikati panga lake. Wao wenyewe hawajajipanga kielimu. Ninataka kupambana na watu waliojipanga ambao shani yao ni jambo la ilmu. Usoma na kusomesha usiku na mchana. Mawaweza? Alafu mbali ya hayo wamesimama juu ya haki ambayo alikuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa nayo maswahaba wa, wa, na wa mtume sallallahu alaihi wasallam sasa je kweli haa bwana wana uwezo wa kupambana kwa ufupi watu hawa hawana silaha ya kupambania kupambana na hawa wanaaita majadida wamebeba silaha butu na ukitaka kujua hem tu shekhe huyu shekhe Ismail namna anaposoma ibara za kiarabu hem sababu رب عمل قليل يعظمه النيه ورب عمل كبير يصغره النيه نذال نممسkia hapa شيخه انا اسمع رب عمل قليل يعظمه النيه ورب عمل كثير يصغره النية من الامام سفيان الثوري رحمه الله تعالى ياي انا اسema hivo hapa parama makosa matatu ya kirugha kwanza shekha yanatakiwa afahamu kwamba rubba, ni katika hurufu jar katika herufi za kujurisha. kwa hiyo ikija rubba, jina linalokuja mbele yake linakuwa limejarishwa kwa hiyo huwezi kusema hivi rubba amalu sawa so, sawa so, afadhali ukisema rubba amali ameanama na nalo nikosa kwa sababu kwenye lamu kuna tanwini lakini yeye akasema rubba amalu qalilun rubba amalu kalilun nafikiri mmemsikia Wakati sawa sawa ilikuwa aseme rubba amalin qalilin rubba amalin qalilin Ilikuwa aseme hivyo yeye akasema rubba amalu qalilun Kwanza kwenye lama kutia tanwini basi afadhali anasema hivi rubba amalun qalilun Mbona huko ni makosa lakini afadhali basi angesema hivyo kulisha kwamba anachokizungumza pia hakifahamu kosa la pili katika makosa yaliyopo hapa ni kutotia tanwini kwenye lam akasema amalu badala ya kusema amalin basi safadhali ungesema amalun ikajulikana e kwa sababu kiarabu hicho cha arabu hitu, amalu qalil hakipo wala waarabu hawasemi hivyo musalatatu katika ibara hii akasema yu'adhimuhunnia bal la tu'adhimuhunnia kwa ta na sio kwa ya tu'adhimuhunnia kwa sababu ania ni muannath na amekariri mara mbili sehemu pia sema wa ruba amaluun kabi yusaghiru hunnia bal la tusaghiru hunnia unalesha kwamba hicho kiarabu pia Siwezi kusema kwamba hakijui lakini nataka niwaoneshe kwamba hana silaha za kupambana hawa na uida majadida nataka nimkoshoe hapa si kwa ajili ya kumtweza na kutaka kumdhalilisha nataka nimwambie hivi we nyinyi hamna uwezo wa kupambana hao mnaoita majadida basi mkifanya fanyeni mambo yenu hao mnaoita majadida msichochokoze chokoze, chokoze. kwa sababu hizo nyenzo za kuchokozea pia hamna sasa ikiwa mtu yuko kama hivi hali yake ndio hii. Anadai kwamba wanataka kupambana na kuwabainisha hao majadida. Kumbe silaha zake zenyewe butu, Hawezi kupambana nao hata chembe. Yauzikana vipi mtu kama huyu akatangaza vita hali yakuwa hana silaha. Sasa hayo si maajabu, maajabu zaidi na ya kushangaza ni kukosea mpaka hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni mashuhuri kwa waislamu tulabul ilm shekhe huyu ametaja hadithi ya mtume sallallahu wa wasallam akisifia kwamba ukishikamana na dini kwa ukaamua kunusuru Uislamu Allah atakungarisha wewe mambo yako yatafendeza na nini kisha akahitaja hadithi wana mtume so sallallahu alaihi wasallam maalum ya kuombea watu ambao watasimama katika kueneza ilmu na sunna eh kwamba Allah Allah ila au kama Majibu yetu ni kama ifuatavyo katika hadithi hii kwamba Sheikh Ismail hiyo hadithi haisomwi hivyo Yeye anasema nadharallahu mriin nadharallahu mriin Sasa siji anakushudia kwamba anamtazama Allah sababu Allah niku tazama au kuongoja inategemea imekujaje Sasa sijui anakusudia vipi yeye anakusudia ile hadithi kwa vile inavyofahamika kwamba nadhara Allahu mraan nadhara mraan ndio sawa na sio nadhara Allahu mriin si sawa hakuna hadithi hiyo Sheikh Ismail ilo la kwanza sasa ni imraan siyo imriin haya ndiyo hiyo hadithi alafu hilo jambo la kwanza jambo la pili kwa nini waijulisha امرااا وسمها امريا يعني كنا علاقه غاني يا كتيا جر يا كتيا كسره في الهمزه وقال سم امري بدلا من امراا كلي هو هذا هل يكو هو المفعول به منصوب وعلامه نصبه ان فتحه وسببه به ان يكون منصوب ساسا كيتو غاني كلي صفى na kwa hiyo sema nadhara haya pali nadhara sawa sali nadhara sio nadhara halafu akaja kwenye kwenye fabalaghu yakasema fabalaghu ruba yani sijajua anakushudia labda kwa mahadithi hii tarja wanapoisoma na afasema ruba uh, ruba muballagh aua min albalighina ndio nimemsikia hapo asema fabalaghahu ruba afasema uh, ruba muballagh aua min albalighina au kama alala sallallahu alayhi wasallam akaondoa Ule udhuru wa kukosea hapo hakuna udhuru wa kukosea hapo umekosea haswa kwa sababu hadithi aisomi hivyo kwanza Kitendo cha kusema nadhara ni kosa mriin kosa hakuna kiarabu hicho wala hadithi yeye haja Tujaliye tujalie umeisahau alfadhi zake lakini pia kiarabu huwa mtu akikosea Aleta kiarabu chenyewe yani kwa maana mfano unaweza kaleza kwa maana lakini sasa wewe kabisa hilo la kwanza lakini mabalagha fa balagha kuna shadda kwenye kwenye la hapo kwa sababu maana ya balagha na balagha ni vitu vi tofauti Nikisema hivyo watu wanaojua Kiarabu wanaelewa Balagha na balagha ni vitu viili tofauti Lakini kadhalika sema minal albalighina. Sasa maana ya al albalighina hapa ni nini Eh maana ya albalighina hapa ni nini Waliyo baligh Eh hawa aliyofika au ni nini ali maana yake afadhali basi angesema hivi faruban أو au a min al muballigh thadhali angesema hivyo faruban muballighin au a min al muballigh kulika sima min al balighina hicho kiarabu hakuna wachili ambali ya hadithi itokuja hivyo pia kiarabu hakuna sai hadithi yasemaje سمع ما قالتي فبلغها فرب فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه حديثه ميكوجا ketika lafziya pia imekuja ketika riwayah faruba muballigh ahfazu min sami'i na pia imekuja ketika riwayah faruba muballigh au 'am min ama faruba mbaligh aua mna waligina hadithi hivo wala kiarabu hicho pia hakuna nimetaja haya si kwa ajili ya kumtweza shekhe huyu nataka nimwambie kwamba asirudie tena kutangaza vita na masharafi kwamba lazima tuwabainishe pote hili majambazi hawa watekaji wa si shikadha na kadha hayo maneno usirudie tena kuyasema fikisheni mambo yenu msiwaguse masalafi kwa sababu mkiwagusa udhaifu wenu unadhihiri wazi wazi. Kuonesha kwamba hata zile ala za kisheria hamna kama kusoma hadithi kwenyewe tatizo. Maneno ya wanachuoni tatizo. Vipi wapambana na watu kama hao ambao shughuli yao ni jambo la kusoma na kusomesha. Hii ni kuonesha ule udhaifu waliokuwa nao hawa ndugu zetu. Wao wameridhika na kuitwa mashehe hawasomi kujendeleza wala hawawasomeshi watu wao mambo ya kielimu. Na kuwa kwa mashehe ndo kabisa hawana hawa mpango wa kusoma na hii ndio kwa watu wengi. Mtu unapokuwa ushakuwa shekhe inatakiwa usome sana. Kwa sababu kwanza challenge kama hizi. Lakini kadhalika unahitajika katika umma watu wanapouliza maswali yatakiwa ilmu Watakiwa ufikishe ujumbe, usomeshe. Kwa hiyo usome sana. Sasa wenzetu hakishakuwa mashehe wanakalia viti, hakuna kusoma tena ndio matokeo yake yanakuwa hivyo lakini jambo la pili ukishakuwa kwenye batin Allah huutelezesha ulimi wako kila ukizungumza mambo hayaeleweki kwa sababu unatetee batin na mtu kio kwenye haki Allah anakuwafikisha hata kama ilmu yako ni ndogo Allah anatia baraka katika ilmu uliokuwa nayo kwa sababu inakusudia kuitetea haki na kusudia wajhi wa Allah subhanahu wa taala sasa Shekhe Ismail tutakutambia kwamba wewe unataka kuwabainisha masalafi na kupambana nao lakini maal al asafi shadid umeshikilia silaha butu mkononi hutoweza kupambana nao na wao wana silaha zenye ncha kali watakupoteza mara moja kwa hiyo usijaribu kutangaza maneno kama haya mwisho wa yote nataka niwape bishara watu wa bukoba watu wa kagera kwamba maneno ya shekhe huyu yasiwarudishe nyuma wala yasiwatie hofu hana hoja shekhe huyu yoyote wala hana uwezo wa kupambana daawa hii imewashinda vingunge watu ambao walikuwa wanaonekana kwamba wana uwezo wa kupambana wamefeli dunia nzima hawezi kupambana dawa salafia hapa Tanzania shekhe wao mkuu ameshindwa kupambana dawa hii kwa hiyo msitishike na maneno yake chukuen taslia juu ya maneno haya kwamba daawa salafia ni mansura niye kunushiriwa na Allah subhanahu wa taala kwa sababu haki siku zote niye kunushiriwa inna lanansur rusulana walldhina amanu fi alhayatid dunya wa yawma yaqumu alashhad wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz hawa mahizbi washafeli waliobaki nayo ni hayo hawaezi Washaanguka kianguko kibaya kabisa na hawezi kunyanyuka. Zaidi ya maneno haya chokochoko choko, hivi hivi hivi usomesha. Hawawezi, usoma hawawezi. Wamebaki na hayo waliokuwa nayo. Tunamuomba Allah subhana wa Ta'ala tuongoze sote katika njia sawa. Awaongoze ndugu zetu hawa mahizbi na wengineo katika waislamu. Na atyalie kuwa kitu kimoja juu ya kalima tutawhid la ilaha illa Allah na kuzinusuru sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo haya ndiyo niliokusudia kuyabainisha kuhusu shekhe huyu, shekhe Ismail wa wa Kagera, wilaya Muleba, kiongozi mkubwa kabisa katika viongozi wa taasisi ya answaru sunna sunnah Inatakiwa ajue kwamba kila anayotaka kupambana nacho hakiwezi na dawa salafia haiwezi. Si yeye tu, yeyote anayeweza anayetaka kupambana da'wa hii haiwezi hata hata siku moja wala hata mara moja kwa ya Allah subhanahu wa ta'ala muda wa kuwa watu wa kuisimamia daawa hii wako na wanasomana kusomeshana na daawa ni kwenda mbele bi idhnillah tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atubariki katika daawa hii na tushibitishe juu ya haki na atujalie ikhlas ibada zote tunazozifanya na amal iwe tunamkushudia yeye Allah subhanahu wa ta'ala wajihi wake na radhi zake na kadhalika tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaongoze ndugu zetu ambao hawajaiona haki hii waione na waifuate na Allah atawushe na kurudi nyua misikino yetu baada ya kwa tumepiga hatua mbele wa akhinu da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammad wa ala ali